Ez a 325-ös, 326-os, 327-es, 328-as, 329-es és 330-as kisbolygók vidéke volt. A kis herceg tehát azzal kezdte, hogy sorra látogatta őket, foglalkozást keresni, meg művelődni is. Az elsőnek egy király lakott, a király bíborban és hermelinben egy nagyon egyszerű, de méltóság teljes trónuson ült. Itt egy alattvaló kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. Hogyan ismerhet, meggondolta magában a kis herceg, ha még soha életében nem látott. Nem tudta, hogy a királyok szemében a világ egy egyszerű, minden ember alattvaló. Gyere közelep, hogy jobban szemügyre vehesselek, mondta a király, és nagyon büszke voltál, hogy végre valaki fölött királykodhatik. A kis herceg körülnézett. Hová ülhetne le, de a bolygót mindenestől beborította a pompás Hermelin palást. Álva maradt hát, és mert fáradt volt, ásított egyet. Az etikett megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak, mondta az uralkodó. Megtiltom! Nem bírom megállni ásítás nélkül, felelte a kis herceg zavarta. Nagy utat tettem meg, és nem aludtam. Akkor megparancsolom, hogy ásíts, mondta a király. Hosszú eszendők óta senkit sem láttam ásítani, az ilyesmi ritka szórakozás. Nekem tessék, ásíts még egyet, parancsolom. Csak hogy ettől lámpalázas lettem, nem megy. Felelte a kis és elpirult. Hmm. Hmm. Tűnődött a király. Hát akkor megparancsolom, hogy hol ásíts, hol meg... Dünnyögött valamit szemlátomást feszengve. Mert a király föltétlenül ragaszkodott hozzá, hogy tiszteljék a királyi tekintélyt, semmiféle engedetlenséget nem tűrt. Abszolút uralkodó volt, de mivel ugyanakkor jóságos is volt, értelmes parancsokat osztogatott. Ha egy generálisnak megparancsoltnám, mondogatta, hogy változzék tengeri madárra, és a generális nem engedelmeskednék, ebben nem ő lenne a hibás. Én lennék a hibás miatta. Leülhetek? kérdezte a kis herceg félénken. Parancsolom, hogy ő le! felelte a király, és méltóság teljesen odébb egy kicsit a hermelin palásja szegélyét. A kis herceg elcsodálkozott a bolygó egészen parányi volt, vajon min uralkodik akkor a király? Főség, mondta. Engedelmet kérek, de kérdeznék főségettől valamit. Parancsolom, hogy kérdez tőlem valamit, mondta sietve a király. Főséged min uralkodik? Mindenem. Válaszoltam, mérhetetlen egyszerűséggel a király. Mindenem? A király futtó kis mozulattal végigmutatott a bolygóján, meg a többi bolygón, meg a csillagokon. Ezen mind? kérdezte a kis herceg. Ezen mind? felelte a király. Mert nem csak abszolút uralkodó volt, hanem egyetemes is. És a csillagok engedelmeskednek főségednek? Természetesen, mondta a király, azonnyomban semmi fegyelmezetlenséget nem tűrök. A kis herceg elámult ekkora nagy hatalmon. Hmm. Ha neki ilyen hatalma lenne, napjában nem 44 naplementét láthatna, hanem 72-t, sőt, százat, vagy akár százat is, és még csak odébb se kellene húzni a székét, és mivel egy kicsit szomorú volt, mert eszébe jutott az elhagyatott bolygócskája, olyannyira neki bátorodott, hogy egy kegyet merészelt kérni a királytól. Úgy szeretnék naplementét látni. Örvendeztessen meg fölséget, parancsolja meg a napnak, hogy nyugodjék le. Ha egy generálisnak azt parancsolnám, szálljon virágról virágra, mint egy lepke. Vagy írjon egy tragédiát, vagy változzék tengeri madárra, és a generális nem hajtaná végre a parancsot, ki lenne a hibás emiatt. Ő vagy én? Fölséged, jelentette ki a kis herceg nagy határozottsággal. Látod, mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem mondta a király. Ha népednek azt parancsolod, vesse magát a tengerbe, föllázod, forradalmat csinál. Azért van jogom engedelmességet követelni, mert észszerűek a parancsaim. Akkor mi lesz a naplementémmel? firtatta a kis herceg, mert ha már föltett egy kérdést, többé nem tágított tőle. Meg fogod kapni a naplementét követelem. De kormányzói bölcsességemben megvárom, hogy kedvezők legyenek hozzá a körülmények. És az mikor lesz? Tudakolta a kis herceg. Hmm, hmm, Felelte a király, és böngészni kezdett egy testes naptárban. Hmm, hmm, mikor lesz, mikor lesz, Ma este 7 óra 40 perc körül, és majd meglátod, milyen híven engedelmeskednek nekem. A kis herceg ásított, sajnálta, hogy oda a napnyugtája, ráadásul egy kicsit unatkozott is már. Nincs itt semmi dolgom többet, mondta a királynak, megyek tovább. Nem menj! mondta a király, hiszen olyan büszke volt rá, hogy végre akadt egy alattvalója. Ne menj el! Megtesztek miniszternek! Milyen miniszternek? Hát euh, igazságügyinek. De ha nincs, akinek igazságot szolgáltassak, sosem lehet tudni, felelte a király. Még nem jártam be a királyságomat. Öreg vagyok kintóra. Nincs helyem. A gyaloglás meg fáraszt. Ó, hiszen már láttam, mondta a kis herceg, és előrehajolt, hogy egy pillantást vessen a bolygó túlsó felére. Ott sincs senki. Hát akkor ítélkezzél saját magadon, mondta a király. Ez a legnehezebb. Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy. De ítélkezni mindenütt ítélkezhetem magam fölött, jegyezte meg a kis herceg, ahhoz nem kell itt laknom. Hm, hm, Mondta a király. Azt hiszem, van itt valahol a bolygómon egy vén patkány. Éjszaka hallom a motozását. Hát ítélkezzé le fölött a vén patkány fölött. Időről időre, halálra ítéled. Élete így a te igazság függ majd. Aztán minden egyes alkalommal megkegyelmezel neki. Takarékosságból, mivel csak egy van belőle. Nem szeretem a halálos ítéleteket, mondta a kis herceg, és minden bizonyjal elmegyek. Ne! mondta a király. A kisherzeg azonban nekifogott az előkészületeknek, majd mivel nem akart fájdalmat okozni, az öreg uralkodónak így szólt. Ha fölségednek az a kívánsága, hogy pontosan engedelmeskedjenek a parancsainak, nekem is adhatna egy észszerű parancsot. Megparancsolhatná például, hogy egy percen belül keljek útra, a körülmények úgy látom kedvezőek. A király nem felelt, a kis herceg először tétovázott, aztán egy sóhajtással mégis útra kelt. nagy követemnek, kiáltott utána sietve a király. Arcáról csak úgy sugárzott a tekintély. Hát, bizony furcsák a fölnöttek, gondolta útközben a kis herceg